Левку розтрощили голову, але Юля зі студентами змогла його витягти з натовпу і сховати за будинком. Дівчина поїхала з ним до лікарні, де Левка прооперували, але виявилося, що при ньому не було жодного документа. «Де ж вони поділися?» – спитала Настя. «Думаю, у когось із товаришів, де він жив». На біду Юля не знала прізвища Левка, лише те, що він із Луганщини – Голос чоловіка став сумним. Левкові пробили череп, і лікар дістав у ламки кісток, але не всі. Коли син прийшов до тями, він, він не впізнав Юлю. Кожне слово стало для чоловіка важким. Левков втратив пам'ять. Зовсім нічого не пам'ятає. «Де він зараз?» «Юля його не покинула», – пояснив Вадим. І не тільки тому, що він врятував її життя. Дівчина зізналася, що вони кохають одне одного. Уявляєш, Насте, пам'ять Левка викреслила все з його минулого життя, залишивши тільки почуття кохання. Дивно чи не так? Людська пам'ять взагалі дивна річ. Зберігає те, що хочеш забути, думаючи про щось своє, промовила Настя. Вона може викреслити події, залишивши людині почуття. Кохання, якщо воно є, не можна ані викинути з пам'яті, ні вирвати з душі. За словами лікарів, Левкові потрібна ще одна складна операція, продовжив розповідь Валерій. Але таки в нас не роблять, потрібно вести його за кордон. І Юля вже знайшла клініку, де готові пропарувати сина. «Напевно, дуже дорога операція. Так, у мене коштів не вистачить. Але, гадаю, що зібрати їх допоможуть волонтери та друзі Генека. Продай мікрик, який ти дав Геннадію», – запропонувала жінка. «Все ж таки щось торгуєш. Ті дві-три тисячі доларів, які можна виручити, не врятують ситуацію. Тож нехай хлопець користується машиною. У мене є кілька сотень, я можу тобі їх віддати. Дякую». Але не треба. Головне, що мій син живий. Я знайшов його і незабаром зможу побачити. Я ж тобі казала, що життя одного разу повернеться до тебе обличчям, сказала Настя. Ти знайшов свою дитину, а я свою втратила. Що трапилося, стривожився чоловік. Настя розповіла про свою доньку. Сядь поруч, попросила вона. «Обійми мене міцно-міцно, бо я з божеволію». Настя підібгала під себе ноги, обхопила коліна руками, намагаючись стати менш помітною для ударів життя. Валерій обійняв жінку двома руками, притис до себе. Настя була такою беззахисною у своєму горі, що чоловік не втримався, непомітно торкнувся губами її чола, Вдихнув запах волосся. Стільки років минуло, А він все ще пам'ятає, Як пахне її волосся. Йому хотілося вибрати в себе Частину болю жінки, Втішити її, розрадити, Але забракло слів. Якщо можеш, поплач. Сказав він, може стане легше. Не можу, прошепотіла вона. Сльози десь кам'яніли в душі. Розділ 67 Мешканці міста вже звикли по кілька разів на день зізвонюватися з рідними та близькими. Щоправда, мобільний зв'язок час від часу зникав. З'явилися прикмети, над якими змучені тривогами люди знаходили в собі сили жартувати. Якщо зник мобільний зв'язок, чекай, Нальоту авіації. Якщо є мобільний зв'язок, до крану не підходь, все одно води немає. Якщо не працює стаціонарний зв'язок, є мобільний. Коли немає світла, нема води. Якщо настала тиша, готуйся до обстрілів. Зачинилися банки, будуть вибухи. Є інтернет, нема мобільного зв'язку. І так постійно. Найстрашніше ставало тоді, коли зникав будь-який зв'язок. Люди переставляли картки різних операторів у мобільних телефонах, намагаючись запитати близьких. «З вами все гаразд?» Коли антенок на екрані зовсім не було, зверталися в соцмережі, де хтось розміщував повідомлення, що запрацювало і звідки можна додзвонитися, бо іноді зв'язок проскакував у певному районі міста. Продавці карток та в місцях поповнення рахунків не прогавили спосіб підзаробити і за поповнення рахунку на 40 гривень просили вісім за послугу. Найгірше працював зв'язок МТС, хоча більшість містян були клієнтами саме цього оператора. Геннадій уже понад добу не може додзвонитись до Уляни. Спочатку антенки були на мобільному, але набрати номер не вдавалося. І хлопець не хвилювався. Явище вже стало звичним. Але коли він без проблем поговорив по телефону зі знайомими, з дівчиною все одно не було зв'язку. І Геннадій розхвилювався. Залишалося тільки піти до Олі додому, і дізнатися, що з нею трапилося. Другою він тішав себе надією, що дівчина змінила оператора і забула про це сповістити. Але чим ближче підходив до її будинку, тим тривожніше ставало на душі. Сходи на четвертий поверх будинку Геннадій здав за мить, і захеканий подзвонив у двері. Йому довго не відчиняли, хоча в квартирі було чути шарудіння. «Улянко, це я, Генник!» озбався він і почав клацання замка. Уля прочинила двері і мовчки пішла до кімнати. «Я тобі телефоную, а з тобою нема зв'язку?» сказав Геннадій, рушаючи за дівчиною. «Мобільний зламався?» Уля сіла на диванчик спиною до Геннадія і задивилася у вікно. «Ні!» – промовила стиха. «Я сама зламалася!» Ти можеш пояснити, що трапилося? спитав Геннадій, сідаючи поруч. Лугандія. тихо, але з болем і відчаєм сказала дівчина. Геннадій вловив інтонацію цього кодового слова, у дівчини біда. Він обережно взяв її за худенькі плечі і повернув до себе. Уля, по хлопчачому, струснула головою, відкидаючи неслухняного чуба назад і Геннадій побачив сенці на обличчі і велику гематому на лобі. «Хто?» – спитав він. «Чоловік у балаклаві з малюнком змія», відповіла дівчина і опустила голову. «За що? Є речі, які я не можу тобі сказати». Уля нахилила голову ще нижче, і на руку хлопця впала крапля з її очей. Геннадій підвів її голову Зазирнув до синіх зіниць, очі стражденні, змучені, наповнені болем. Дівчина намагалася стримати себе, але зрадливі сльози горохом покотилися з василькових очей. Геннадій обняв її, і Уля, впавши йому на груди, невтішно розплакалася. Він погладжував її кротке волосся, а вона довго плакала, аж поки почала по-дитячому схлипувати. «Улянко, можеш мені довіритися? Змій тебе скривдив, це зрозуміло, але за що?» спитав Геннадій, не послаблюючи обійми. Йому було дивно і незручно від її сліз. Усі хлопці звикли бачити в ній друга, сильного, вольового. Уля завжди робила з ними все на рівні, ніколи... Ні на що не скаржилася, не нила, не плакала, і все це ними сприймалося як закономірність. А зараз жіночі сльози, як прояв слабкості, але чомусь чи не вперше, виникло бажання бачити її слабкою і жіночною, щоб можна було притиснути до себе і захистити. Що він зробив з тобою? знову спитав Геннадій скажи мені і я. Я не знаю, що зроблю з тим тупим виробком. Уля лише похитала головою і пригорнулася до Геннадія, як кошеня. Це ти тупий, сліпий і бездушний, раптом вивкнула вона крізь сльози, які знову потоком полилися з її очей.